Відтоді Ізольда більше не носила рубіного комплекту, замінила його іншим, смарагдовим, також старовинним і дуже гарним. Кара В чому винна Ізольда? Винен батько? А хіба він вважав себе винним? знищував ворогів народу. Потім знищили його. А золото залишилося. Софія подумала, чи змогла б вона одягти на палець каблучку, зняту з мертвої руки чи відрубано разом з пальцем. Від самої думки мороз пішов поза шкірою. «Кара, хіба завжди знаєш, за що тебе покарано?» Софія відчула непереборне бажання взяти на руки немовля. Аж у грудях запекло. Підвела очі до сонця. «Господи, хочу дитинку!» Хочу маленьке, крихітне, безпорадне малятко. Максим непомітно підійшов ззаду, обняв за плечі. Чого задумалася Софійко? Нічого, нічого, Максиме. Пригорнулася до його грудей і поцілувала плече. Засмагло шоколадне, туге й кругле. Я гадав, ти мрієш про те, як ми поїдемо до Севастополя, як там житимемо. А де ми там житимемо? Ну, в гуртожитку. Хоч ні, це надто складно. В нас сімейним кімнат не дають. Або на квартирі. Ой, Максиме. Ти ж знаєш, скільки в Севастополі треба платити за квартиру. Це тобі не у Валентини Сергіївни. Нічого, ти ж працюватимеш. А якщо дитинка? Як ми житимемо на твою стипендію в чотирьох? Складно. А що ти пропонуєш? Не знаю. Кажуть, куди голка, туди й нитка. А голка в нас ти. Інститут кидати не вихід. Знаєш, я ходив до декана, питав, чи можна перевестися на заочне. Казав, що неможливо. Хіба взяти дозвіл у міністерстві? У Києві? Ой, не люблю ходити по кабінетах, зітхнула Софія. А чого тобі ходити? Ти маєш чоловіка. Всі проблеми сім'ї повинен вирішувати чоловік. Правда? – радісно зойкнула Софія. – То ти ходитимеш по установах сам? Ура! «Як добре бути заміжньою!» Максим задоволено всміхнувся. У кінці червня біля кабінету гарматного завжди вирувало стовпи ще незнайомих людей. Абітурієнти, їхні батьки, знайомі, двонадесяті родичі. Тому настрій директора зазвичай був кепським. Софія Андріївна, і не просіть. Нічого не вийде. Де ви були раніше? Кінець червня, скоро вступні іспити. Нічим не можу допомогти. У мене вже всі місця зайняті. Спорога відповідав на усі можливі запитання і прохання директор. Найбільше Софію здивував його, Останній аргумент про місця. Які місця Миколу Карповичу?